Час от часу міряв я оком близький ліс, що дихав з густих глибин тяжким глухим віддихом. Я майже не потикався у похмуре сире чрево хащі, хоча знав, що скоро прийдеться. По видолинку підчищалися останки ламачі на вогонь. Яма була готова. Щоб вибратися з нею, прикладав усохлу смеречину. На споді я вкопав кілки із загостреними догори кінцями, яму прикрив тонкими лозинами, а поверхи лопухами, які притрусив землею. Тоді взявся готувати принаду, сколював над сірчаним мочилом камінці з чорними салонами-бурульками і відносив їх до підготовленої криївки. Якісь камінці поклав перед ямою, а інші – задовбував у скалу поза нею, щоб їх дістатися, прихованої ями не обійти, хіба що переплигнути широким скоком, та ніщо не показувало небезпеку під ногами. Та й я, приготування ті робив, обмитий у потоці, натертий солоною сіллю, аби перебити людський дух». По всьому я змив свої розтерзані руки і вернувся в свою господу. Знак, якщо там щось станеться, мені дадуть птиці. Ці невтомні діти неба давно вже стали моїми побратимами, моїми радниками. Я навчився різнити голоси птахів, навчився читати в них занепокоєння, тривогу чи радість. Птиці упереджували прихід звіра. Звідомляли про повернення риби, показували, де можна чимось розживитися. Вони були моїм часоміром і моїми синоптиками. Синьоголовий зяблик срібну пісеньку висвистує в погідну пору. Піньк-піньк, фіт-фіт. А буває, зацідить рю пінь-рю, пінь тоді чекай дощу. Коршак у високості накручує кола і жальбно бно неє. Теж на негідь. Близький дощ прибиває додолу мошву, тому ластівки стрижуть при землі. А воробки збираються табунцями, купаються у піску. Жай, воронок, на мокроту мовчить зрання. Куріпки перед бурею знімаються з відкритих місць і забираються в ліс. Зате лісова дрібнота заводить базар, цвіркоче, комашиться, аби встигнути нахапатися перед сльотою. Так і скопа, птиця, що поділяла зі мною риболовлю, оживлялася, доки потік не коламутнів від дощових змивів. Але ще скорше віщують хмаровиння мудрі ворони, Злітають на нижні гілки, глядають дашок і притулок від вітру. Скільки того мозку у початка Божого! Як головка сірничини, а воно ще й переднім розумом живе. Ніколи не зів'є гніздо сонячного боку, якщо літо буде спекотним. Якщо на болоті кладе яйця, літо вдасться сухим». Гуси низько летять, мало буде води. Журавлі підбиваються високо, на затяжну осінь. Сю нехитру та хосенну науку Несли мені на крильцях пернаті навчителі. Спочити після трудження на ямі не випадало. Геть підупала моя годівниця. Я мусив рушати на нові пошуки їдла. Буйно колосилося довкола зело, цвіли трави. Я збирав від цвілі вершки в поділ сорочки, удома се молотив, вибиваючи насінини, зернятка, досипав до них головки рогозу, молоді горіхи, накопане коріння, кору, мох. Лишайники, вимочував товку ступці, викидав волокна, зливав воду, лишаючи сіру кашку. Вона підсихала і ставала мукою, з якої я випікав крихкі коржі. Дійшов, що майже всі коренеплоди бур'янів їстівні після простої обробки. Я недовго варив їх, кілька хвилин, і клав у яму під ватрою, нагортав гарячого попелу, і лишав так доти, доки вони не стануть м'якими і не вивітриться гіркота. І то було навіть смачно. Так чи інак, а іншого для столу я не мав. Я купався в травах, як у п'яному сні, просякаючи і сам їх п'янкими пахощами. Збираючи свої благенькі злаки, попасом збирав і лічне зілля. Зі сволоків моєї кучі звисала низка пахливих снопиків і китиць. Раз у раз відщипував віхтик і варив собі піло для кріпости. Та що б я не чинив, нашорошував вухо на дальню скалу з потайними лабетами. Звідти тягнув легітний вітрець, Це добре, худібка – Завітрить звабну смолу, злакомиться. Перші камінці під ногами були вже облизані. Я й сам щоразу тягся до камінної мастики, вона злагіднювала нутрощі, повнила сили. З одної глини ми ліплені, двоногі і чотириногі, і в глині шукаємо живільні соки для життя.